Власні очі бачив, як працювала група жовтих людей. Всі вони говорили одночасно і загалом непогано провели час. А коли я поцікавився, як пройшло вирішення питання, вони відповіли, що все супер. Насправді ж нічого не було записано. Для досягнення успіху жовтими ви маєте зробити трохи більше, ніж просто створити позитивну атмосферу. Як тільки ви налаштували жовтих людей на необхідну частоту, необхідно зробити наступне. Слухати та робити вигляд, що слухаєш. У чому різниця? Скажемо, як є, жовті категорично не вміють слухати інших. Зазвичай вони особисто ніколи цього не визнають, та вже в самому виразі «не вміє слухати іншого» відчувається негативна конотація. Крім того, багато жовтих навпаки вважають, що вони чудові слухачі. На основі чого в їхньому розумінні сформувалася ця помилкова думка – невідомо. Безперечно є частину важливих людей жовтої моделі поведінки, та вони слухають тільки тоді, коли це потрібно їм. Або ж коли вони вже отримали від розмови те, що хотіли. Однак відносно типових ситуацій забудьте. Вони прануть говорити, а не слухати. Переважна більшість жовтих просто переконана, що може донести якусь думку краще за інших. Все добре, та є одна річ. Жовті навіть не звертають уваги на слова людей навколо. Висновок: Коли ви маєте справу з жовтими, існує ряд нюансів, які потрібно мати на увазі. Неважливо, чи ви розмовляєте з вашим партнером про літню відпустку чи обговорюєте з колегою робочий проект. У будь-якому разі важливо скласти ретельний план дій. Необхідно знати, у чому полягає суть вашого звернення, і заздалегідь розставити головні акценти. Ви просто зобов'язані переконати безтурботного жовтого, відповісти на ваші питання максимально конкретно, почути щось наступне. Так, я приїду у четвертій, як і обіцяв. Або звісно, я передам клієнту все, про що ми домовилися. Однак, велике однак, пробачте за стиль, та ви розумієте, що я маю на увазі. Ви будете змушені слідкувати за кожним кроком жовтого, оскільки він нічого не записав. Якщо тільки ви змусили його занотувати все важливе щоденник, а останнє стало б справжньою удачею, в усіх інших контекстах та ситуаціях готитися до того, що все сказане вами цій людині влетіло в одне її вухо, а вилетіло в інше. Без проблем, все буде зроблено швидко. Ці люди – справжні оптимісти від нас на таймінгу. Безперечно, ваше завдання справді може бути виконане швидко, та зазвичай не так швидко, як спочатку обіцяють жовті. Така особливість цих людей пов'язана з їхньою нездатністю планувати чи структурувати своє життя. Я персонально працював із людьми, які думали, що можуть назначити вісім ділових зустрічей на один день, що на ремонт цілої кухні піде в два дні, і що центр Стокгольму можна перейти за 30 хвилин у квітневий понеділок. Приклад вище – це типові прояви оптимізму жовтих. Проблема ж перебуває на поверхні. Неможливо керувати діями жовтих, якщо вони спочатку не дізналися, скільки часу потрібно на досягнення ними бажаного результату. А навіть якщо він і поцікавиться в оточенні, скільки часу забереться робота, він однаково не буде нікого слухати. До того ж, все, що говорять люди навколо – неправда. Врешті-решт, ніхто не знає краще за нього. Іншою проблемою виступає відсутність у жовтих вкрай важливого режиму при виконанні будь-якого завдання. Чи знайдете ви людей, які могли б піти фарбувати спальню, однак о третій дня ще навіть не відкрили банку з фарбою? Час від часу я задаюся одним питанням – чи Альфі Аткінс справді жовтий? Тут немає нічого жахливого, всього лиш повна нездатність реалістично оцінювати щось, що є настільки точним, як годинник. Потенціал цього питання здається по-справжньому невичерпним. Пам'ятаю, як нещодавно обідав з кількома жовтими друзями. Паб проводить політику 90 хвилинних сеансів, що означає наступне. У випадку 25-хвилинного спізнення ви не отримуєте ні аперативу, ні десертів. Кухня просто не може працювати навзаги. Ми з приятелями приїхали на 15 хвилин раніше, деякі сині оцінили це. Ми сіли за наш столик в очікуванні решти. Пройшов якийсь час. Нарешті друзі зайшли до пабу із 25-ти хвилинним запізненням весело жартуючи з приводу свого запізнення. Нам вдалося замовити лише основну страву, швидко перекосити і оплатити рахунок до того, як за столик захотів сісти інший відвідувач. Дивним цій ситуації є те, щоб, говорючи обід після, приятелі запам'ятали лише, як вони трохи спізнилися, нібито лише на кілька хвилин. Вони забули, як пропустили 30% свого обіду. Висновок Належним чином узгоджуйте всі зустрічі жовтими, синхронізуйте свої годинники, якщо треба, Доступно поясніть, що посадка на літак закінчується у восьмій і якщо він не з'явиться вчасно, то пропустить рейс. Скажіть, як є, якщо він не під'їде до вашого будинку за дві години до виліту, ви зляжете сердечним приступом. Скажіть йому, що ви будете глибоко розчаровані в ньому і що його постійні фокуси із запізненням здатні похитнути вашу дружбу. Якщо вечеря має починатися о восьмій, запросіть всіх гостей на цю годину. Повідовте в жовтому, що все розпочнеться о пів на сьому. Вони в будь-якому разі прийдуть останніми, хоча і з дуже яскравими вибишеннями. Загалом, будьте готові до живописних історій від них у своє виправдання. Готуйтеся також до категоричних заперечень жовтих на ваші звинувачення у недбалому розпорядженні часом інших. Ці люди переконуватимуть вас, що не зводили честь годинника. Просто в дорозі виникли невеликі проблеми. Ручна граната має вибухнути тут. Найбільший безлад на столі, який я бачила у своєму житті, належав жовтому. Комп'ютерний монітор заклеєний листочками з нагадуванням настільки щільно, що ви ледь можете бачити екран. Перевантажені полички та підставки, і це тільки видимі речі. Ви спробуйте поглянути в записник жовтої леді або в сумочку. Шафа? Тільки не бійтеся. Ви знайдете там силу силенно дивних речей, а якщо поруч з вами ще й синій опиниться, ви почуєте чимало пояснень, чому іноді може статися все, що завгодно. Зазначу, що ми все, що говоримо виключно про матеріальне. Зустрічі переносяться або забуваються, речі зникають, а на парковках губляться цілі автомобілі, ключі втрачаються без сліду. Крім того, багато жовтих людей не здатні розпланувати свій день. Вони можуть ходити до супермаркету кілька разів поспіль, купуючи потроху кожного разу. І все тому, що жовті просто не склали список потрібних продуктів або ж просто не знаючи, що вони хочуть, доки не побачать товар перед собою, або через небажання визнавати, що 19 пунктів – це занадто багато для одночасного запам'ятовування. Нагадую, що жовті переконані у своїх видатних здібностях. Вони із задоволенням розкажуть кожному хочому про свою найкращу у світі пам'ять, що вони ніколи нічого не забувають. Висновок Якщо ви справді хочете допомогти жовтому стати кращим, переконайтеся, що він структурував свої речі. Допоможіть, склавши елементарну схему. Якщо ви збираєтеся на шопінг, власноруч запишіть все, що вам двом потрібно. Ваш партнер чи друг забуде половину пунктів із цього списку. Створіть для нього певний чек-лист і пам'ятайте, що найгостріші схем та структур потребують саме жовті. Та, як не парадоксально, вони відмовляються це визнавати. Вони не дозволяють собі бути вписаними в якусь схему без власного на те бажання. Не забувайте про дипломатичність. При сильному тиску на жовтих ви можете наразитися на досить різку реакцію. Тепер що? Все на світі має прив'язуватися до деталей? Ми живемо у фашистській державі, чи що найважливіше мати гарний вигляд. Постійно, я, я, я. Безсумнівної жовті, які червоні, характеризуються високою самооцінкою. Їм подобається популярність, вони перебувають у центрі подій частіше, ніж будь-хто інший. Будучи в центрі уваги, вони отримують найбільше задоволення. Ніжні промені сонця спрямовані саме на жовтого друга, оскільки він той, хто говорить найгучніше та найшвидше, демонструючи всім свою присутність. Направте на мене всі софіти, дивіться на мене, слухайте мене, любіть мене. Недолік подібної поведінки очевидний. Ніхто заточені не отримує достатньо свободи. Часто бесіди закінчуються, коли жовті починають акцентовано та характерно розповідати про життя, чи висловлювати свої думки. І неважливо, що стоїть на порядку денному – війни, голод, дієти, керівники чи садівництво. Жовтий неодмінно розповідь історію, в якій він сам виступає головним діючим обличчям. Якщо він не має такої історії, він вигадає її. Їхні міркування часто починаються зі слів «я», «я хочу», «я можу», «я знаю», «я буду». У цьому полягає природа жовтих. Вони з симпатією ставляться до оточення, та є те, що жовті люблять ще більше – самих себе. Висновок Жовтим необхідно розуміти, що окрім них у кімнаті чи в проєкті також перебувають, беруть участь інші люди. Ви не повинні допускати егоїзму жовтих. Від когось сміливого та наполегливого жовті мають почути, що іншим людям також потрібно давати можливість висловитися. При цьому неможливо пояснити це жовтим вже під час розмови. Вони елементарно не засвоюють сказане вами. Крім того, вони можуть дуже образитися на критику, оскільки сприйматимуть ваші слова через призму «Це тільки ти так думаєш». Заваження має бути зроблене завуальовано та з позитивним відтінком. Це також залежить ще від того, як сильно в поведінці людини, про яку ви зараз думаєте, проявляються жовті риси. Тож вам у будь-якому разі потрібен план. Нарешті приготуйтеся до такого – Подібні зауваження супроводжуються серйозними ризиками, і в процесі критичної розмови ви жовтим можете стати ворогами. М'яко кажучи, не дуже приємно чути, що ви егоцентричні та самозакохані. Жовті розумні люди усе щитують правильно. Вони подумають, що саме ви вкрай помиляєтеся, а тому доведеться попрацювати всю розмову або шукати нового товариша. Тільки вміють, що говорити. Я одразу перейду до справи, щоб уникнути плутанини. Жовті розмовляють більше, ніж працюють. Ці люди мають схильність говорити про все, що їм потрібно виконати, але не братися за саму роботу. Раніше в книзі я вже згадував про особливість жовтих, а тому ви знаєте, про що я. І точно зможете визначити дану модель поведінки у своєму оточенні. Гаразд. Багатьом людям нелегко почати щось, особливо, коли йдеться про монотонні завдання. Однак жовтим, які зіштовхнулися з незручними задачами – Насправді, страшенно важко зрушити з місця. Прикладами рутинних ситуацій може бути дзвінок до незадоволеного клієнта, завершення обробки чогось або похід в аптеку. Така малоприємна робота ніколи не буде зроблена. А ось креативних відмовок з боку жовтих ви почуєте чимало. Оскільки орієнтація в часі жовтих направлена на майбутнє, вони більше говоритимуть про свої цілі, аніж присвячуватимуть себе їх прямій реалізації. Найчасто зустрічаються люди з такою кількістю шалених планів, та починань, як у жовтих. А зважаючи на те, що всі свої прагнення жовті обговорюють вголос, голос, людина вколо них часто вважає, що все так і відбувається. Нічого собі, звучить феноменально. Висновок Все, що ви маєте зробити за допомоги своєму жовтому другу, це переконатися, що він сів і почав виконувати конкретне завдання. Підштовхуйте, проте робіть це обережно. Ставтеся до нього так, якби ви ставилися до дитини. Будьте люб'язними, але справедливими, Якщо ж він помітить, що ви зайняли стосовно нього позицію менеджера, ситуація може ускладнитися. Жовті люди ненавидять, коли їх контролюють, незважаючи на те, що, ймовірно, саме вони потребують найбільше допомоги при роботі. Вони розкуті та вільні характери, які не підкоряються нікому. Отже, вам потрібно бути дипломатичними, м'яко та акуратно донести цінність фактичного виконання роботи. Готуйтеся витратити хвилинку на пояснення про те, що популярність, якою він насолоджується на даному етапі, може вирости після успішного виконання завдання. Колеги будуть любити його, він стане популярнішим, ніж до цього. Це звучить просто? Так, все дійсно просто. Все, що потрібно зробити – очевидним шляхом подолати ваше небажання завищувати когось у його власних очах, проте подібний підхід спрацює. Я бачу, як рухаються ваші губи, але не чую ні слова з того, що ви говорите. Ці слова цілком можуть стати під заголовком до розділу про людей, які не вміють слухати. Будьмо відвертими, всі ми помиляємося, і навіть якщо ми не просто говоримо про свої помилки, навряд чи не знайдеться той, хто не зможе покращити зроблене. Це очевидно для кожного, навіть для жовтого. У дуже нечастих дискусіях жовті можуть погодитися з тим, що окремим людям справді періодично потрібно зупинитися, опанувати себе і переосмислити все ще раз. Жовті навіть можуть визнати, що у світі не існує ідеальних та бездоганних людей. Поки нічого складного, так? Проблема виникає тоді, коли ми даємо жовтому зрозуміти, що йому також потрібно працювати над собою. Подібні слова перетікають у конфлікт, особливо, якщо жовтий піддається публічній критиці. Жовтим людям складно змиритися із зауваженнями. Вони не люблять критику, тому що вона звучить непривабливо. Тільки уйовіть, серед нас є люди, яким не подобається все, що вони роблять, і все, що вони говорять. Я особисто розмовляв із жовтими, пояснюючи йому мій аналіз його характеру. Все проходить добре, доки ми не відкриваємо сторінку, сторони, які можуть бути покращені, тобто недоліки. Навіть якщо ми не перебуваємо в поганих стосунках, спілкування стає значно сухішим та прохолоднішим. Людина закриється швидше, ніж ви дійдете до частини про недостатньо розвинену самосвідомість. Де ці глибині душі жовті погоджуються, що має слабкі сторони, однак вони просто не стануть обговорювати себе на людях. Висновок. Якщо ви хочете, щоб жовтий прислухався до ваших зауважень, ви маєте бути дуже наполегливими. Дуже. Ви повинні створювати домашню атмосферу в кімнаті та знайти той необхідний рівень дружелюбності у вашому повідомленні, який дозволить жовтому повністю сприйняти критику. Звісно, ви завжди можете вдарити рукою по столу, вивести жовтого з себе, поставити в некомфортні мови і змусити його терпіти. Однак я не рекомендую цього робити. Поверніться і прочитайте попередні розділи. Зрозумілість. Переконайтеся, що ви добре підготувалися, знайшли всі можливі аргументи на користь ваших зауважень. Жовті люди мають здатність, яка переважає в їхньому характері. Вони – відмінні маніпулятори. Якщо жовтий помітить, що ви не дуже серйозні у своїй критиці та своєму баченні, він спробує відволікти вас від основної теми – перекрутити сказане вами. Жовті майстерно перестрибують з питання на питання. Певніться, що ви не загубили нитку розмови. Також слідкуйте, щоб ви справді отримували прямі відповіді на ваші питання, і що жовтий дійсно розуміє суть ваших зауважень. Переконайтеся, що він занотовує все, про що ви говорите. Врешті-решт попросіть його повторити суть проблеми. Але вам у першу чергу необхідно розробити план дій. До речі, нехай це буде наступна зустріч. Прямо зараз ви найімовірніше визначилися з такою людиною. Ризик полягає в тому, що ваших моральних сил може не вистачити, якщо ви продовжите. І останнє. Подібна розмова не може супроводжуватися позитивною реакцією. Якщо ж так, то жовтий пустить вам в очі дим швидше, ніж ви зрозумієте. Ваша адаптація до «зеленої» моделі поведінки. Що «зелені» очікують від вас? Все має бути добре, а інакше все – погано. Безпека завжди має важливе значення. Люди «зеленої» моделі поведінки турбуються про все, що може статися – вони не люблять ненадійності і вирішують її шляхом уникання ризикованих ситуацій. Якщо ви чогось не бачите, це не означає, що цього немає. Зелені не люблять залучатися в небезпечні та азартні проекти, прагнучи стабільності. Ви можете подумати, але ж навколишній світ – це вже небезпечне місце, сповнене переломних ризиків та несподіваних розчарувань. Мої стосунки можуть бути зруйновані, я можу захворіти, мій чоловік чи моя дружина можуть залишити мене, Мої діти можуть подумати, що я ідіот. я можу втратити свою роботу. А мій директор може почати погоджуватися з думкою моїх дітей. Я можу посваритися з величезною кількістю людей. Дорогий до офісу може статися автомобільна аварія, або ж людина взагалі може загинути від рибної кістки, яка застрягла в її горлі. Всі ці епізоди роблять життя таким нестабільним та небезпечним. Статися може все, що завгодно – Багато хто із зелених, яких я зустрічав у своєму житті в ролі викладача, говорили, що такі потенційні загрози практично паралізують їхні дії. Ці люди не можуть приймати рішення, коли в голові пульсує обтяжлива думка про небезпеку навколо. Вони просто безсилі діяти. І оскільки зелені не мають необхідності постійно чими займатися, набагато простіше залишитися вдома. Біля домашнього вогню все-таки затишніше. Знаєте, ті, хто емігрував в Америку більше ста років тому, точно не були зеленими за темпераментом. Зелені ніколи б і не ступили на палубу корабля, тому що хто знає, якою виявиться подорож. А навіть якщо й дасться потрапити на інший кінець світу, тось може підтвердити, що умови придатні до життя. Всі ці історії про шведів, які досягли успіху та багатства, цілком можуть бути вигадкою від початку до кінця. І коли влаштувалися на роботу та знайшли житло – Хто скаже, чи залишиться все так само благополучним майбутньому? А уявіть, якщо там, на іншій землі, ви будете менш щасливими, ніж у рідній Швеції. Вдома ви хоча б розумієте, що маєте і що можете отримати, на відміну від того світу. Моя особиста теорія, яку, щоправда, складно довести ретроспективно, полягає в тому, що люди, які виїхали із Швеції, зазвичай були червоними та жовтими. І з тих, хто залишився на своєму місці, велику частку складають сині та зелені. Висновок. Прийміть той факт, що зелені розмірковують у відмінному від вашого ключі. Усвідомте, що ці люди керуються страхом набагато частіше, ніж іншими факторами, можливо навіть дуже часто. Покажіть свою готовність вислухати всі його турботи. Не говоріть. Тобі немає чого боятися. Це не працює, тому що у свідомості зеленого сам страх реальний. До речі, це ще й неправда. Навколо неймовірно багато факторів страху. Всі ми стурбовані чимось. Просто в зелених причин для хвилювання більше. Допоможіть зеленому другу подивитися в очі страшні невідомості. Домінуйте над зеленим, щоб контролювати всі його сумніви та продовжити рухатися вперед. Подібно тому, як ми в дитинстві вчилися плавати попри холодну та темну воду, ви можете підтримувати його ледь помітними та добрими підштовхуваннями вперед. Якщо зелений друг говорить, що трива на іншому боці ніяк не зеленіша, глибоко вдихніть та продовжуйте робити все, що потрібно. Взагалі нічого не сталося. Двічі. Впевнений, ви пам'ятаєте, що я вже згадував про пасивність зелених. Ніщо не може ігноруватися. Ініціативність та прагнення, активний спосіб життя – все це порушує спокійних зелених, а тому вони не оцінять подібних речей. Він не зрадіє, якщо ви регулярно будете пропонувати йому нові починання та ідеї. Зелені почувають себе краще, коли їм не потрібно проявляти активність. У п'ятницю повертається додому абсолютно знесиленими після важкого тижня, коли вони намагалися зробити якомога менше, а тому зараз вони просто прагнуть добре відпочити. Я зустрічав зелених, чиї намагання ухилитися від роботи виснажували їх навіть більше, ніж реальне виконання завдань. Наслідки цього зрозумілі для всіх. Зеленим не подобаються насичені вихідні. Візит до свекрухи, виїзд на пікнік, відвідування футбольного тренування сина, прибирання гаражу, запрошення сусідів на обід. В очах зеленого все це виглядає обтяжливим, і закінчиться ігноруванням всього запланованого. Спочатку зелений ходить по краю, а потім взагалі зникає. Ці люди справді потребують спокою та миру, щоб мати можливість робити те, що вдається їм краще за все. Спокій – основа хорошого настрою зелених. Висновок Потрібно поважати малорухливість зелених у всіх планах. Поставте себе на місце зелених, щоб зрозуміти, наскільки стресовою для них є постійна активність – у сучасному суспільстві нічого не прийде вам в руки автоматично. Справжній зелений завжди відчує, коли робить щось неправильно. Він чує, як інші говорять про свої вихідні, про свою діяльність, як вони спочатку виконали один складний проект, а потім інший. Єдине, що він відчуває – постійний стрес. Рішенням в можливості Зелених періодично відчувати спокій та стабільність, яку ми маємо забезпечувати. Така натура цих людей. Ніхто не говорить, що вони просидять на дні все своє життя. Зеленим лише треба надати можливість справлятися з достатнім об'ємом бездіяльності. А куди, власне що ми направляємося? Я не піду. Постійність та передбачуваність – характерні риси характеру зелених. Хоча, якщо серйозно подумати, то все логічно. Чудово знати, що тебе очікує в майбутньому. Кожен з нас має певну залежність від контролю і прагне знати все. Втім, у зелених це відчуття розвините особливо гостро. Коли червоні запитують «що?», Жовті запитують «Хто?», якщо сині запитують «Чому?», зелені хочуть знати «Як». Їм просто необхідно визнити, у чому полягає суть плану, які міри бажано застосувати, які кроки потрібно буде зробити, коли все відбудеться, чого очікувати від задуму. Подивіться, як це працює вдома. Хто ніколи не змінює своє місце під час сніданку? Я розумію, що більшість із нас дуже залежні від звичок. Так що ви займете улюблений стілець зеленого, ви вибиваєте цю людину з її колії, і вона елементарно не зможе нормально поснідати. Водночас їхня потреба передбачити кожну річ виходить далеко за рамки кухні. Можетеся про все, що хоча б віддалено нагадує зміни. А оскільки єдине постійне явище в сучасному суспільстві – це переміни, ви нічого не можете спрогнозувати чітко. Все змінюється, розмивається та породжує нові форми. В очах зелених подібні явища – постають надзвичайно стресовими. Висновок Оскільки зелений навряд чи спланує щось самостійно, за план будете відповідати ви. Ми можемо полегшити сприйняття зеленим чогось, пояснюючи кожен свій крок і описуючи майбутній розвиток подій. Наприклад, замість того, щоб сказати, що на вихідні я запросив гостей, поясню, що на обід до нас завітають Джон та Мері. Сам обід буде складатися з трьох страв, включаючи оператив, основну страву та десерт. Ви займетеся основною стравою, а ваш зелений партнер відповідатиме за десерт, який має виглядати ось так. Поясніть, хто що купуватиме, хто візьме вино, хто свіжі квіти і так далі. Ви навіть можете пояснити, в який день і що має робити ваш партнер. Хто знає, можливо, потрібно також записати на листочку точну адресу квіткової кремниці з інструкціями, які види квітів потрібно придбати. Я перебільшую? Аж ніяк. Пам'ятайте, що зелені не виділяються особливою ініціативністю – Уявляйте, що ваша родина – це свого роду компанія, який кожен розуміється на окремих речах, а не дублює іншого. Якщо вам простіше взяти ініціативу, зробіться, переконавшись спочатку, що ваш зелений партнер підтримує її. А інакше він просто вийде через чорний хід. Ваша природна манера поведінки, і що також потрібно зробити при зустрічі із зеленим. Що ж. Тепер ви знаєте, чого очікують ваші зелені друзі. Результатом правильного підходу стануть чудові розмірені стосунки, а ваша дружба пройде крізь роки. Приємно, так? Проте не можна зупинятися на досягнутому, оскільки якщо ви не зелений за темпераментом, вам періодично буде хотітися займатися чимось новим та бадьорливим. Саме в такі моменти важливе місце займають правильні стратегії поведінки, які дозволяють розрухати вашого монотонного знайомого. До чого всі ці клопоти? Ні, я точно йду спати. Раніше я вже говорив про це, та важливо наголосити ще раз. Зелені терпіти не можуть розбіж у поглядах. Як тільки обговорення трансформується у сварку, а ваше обличчя нахмуриться, зелені здадуть свої позиції. Практично все може перерости в конфліктну ситуацію, і для зелених не існує нічого гіршого. У таких епізодах вони закриваються в собі, стаючи мовчазними та пасивними. Багато років тому я проводив конференції на тему продажів – тоді мені довелося працювати з продавцями, підвищуючи ефективність їхніх мінь. Один з учасників практично не випускав з рук свій мобільний, а тому я війшла та обережно попросив відкласти мобільний до перерви. На обличчі цієї людини з'явилася напруга, і вона не промовила ні слова. Чоловік не відповідав на програмні питання і не брав участі в загальному обговоренні. Врешті-решт -рож, до кінця дня він так і не доторкнувся своєї ручки. А коли я запитав, у чому ж проблема, ця людина просто знизала плечима. Крім того, він продемонстрував найгірший результат, який коли-небудь отримував від учасників тренінгів. І хоча ми мали ще п'ять днів конференції, саме перший став для нього визначальним. Він відмовився працювати далі. На його думку, він ще не зіштовхувався з настільки грубим, некомпетентним консультантом. і я ніби вставив, ніж йому в спину. Зрозуміло, що насправді поведінка цієї людини була абсолютно безпідставною, особливо враховуючи нашу домовленість не використовувати мобільні пристрої під час занять. Втім, все це не мало ніякого значення. Зелений залишався при думці, що своїм зауваженням як глибоко образив його, і він провчив мене єдиним з можливих шляхів, ставши максимально пасивним. Я зателефонував йому після занять у різкій формі, пояснивши, що так справи не вирішуються. І знаєте, він не тільки визнав свою інфантильність, але й попросив. Я майже впевнений пробачення. Висновок. Якщо ви збираєтеся прокоментувати поведінку Зеленого – Переконайтеся в безневинності форми, в якій ви представляєте ваші слова. Наприклад, якщо коментар містить критику, переконайтеся, що в кімнаті ви лише вдвох. Впевніться, що вас зелений співрозмовник розуміє, що ви поважаєте його навіть поприсказане. Ви просто вірите, що він та група, робочий колектив, спортивна команда, сім'я запрацюють більш ефективно, якщо він візьме до уваги деякі нюанси у своїй поведінці. Не запитайте, що він міг би зробити для цього, говоріть прямо та конкретно. Ймовірно, що він і сам відчуває свої недоліки, проте ніколи не почне важливу розмову першим, тож ініціативу повинні проявити ви. Раніше було набагато краще. Набагато. Одна з моїх найулюбленіших групових вправ, якщо ми говоримо про зміни в характері, попросити піднятися всіх, хто боїться перемін. І хоча траплялося, що хтось все-таки підіймався, зазвичай учасники не виділяються. Чому? Оскільки ми розуміємо, що повинні змінюватися, ми маємо не відставати від нововведень. Неможливо заперечувати, що більшості людей не подобаються зміни. Однак прийняття цього факту відбувається виключно на підсвідомому рівні. Ми терпливо сидимо, щоб показати, що ми не відмовляємося від необхідності змінюватися. До того ж, люди навколо теж не встають. Моє наступне питання – хто вважає, що інші в групі бояться змін? І тоді я прошу тих, хто так думає, піднятися – Несподівано встає ціла група. Всі учасники трохи кумедно переглядаються одне з одним. Отож, хто ті люди, які не приймають зміни? Відповідь – всі інші. А враховуючи те, що змінюватися потрібно самолюдям людям навколо, я особисто нічого робити не зобов'язаний. Висновок Ця проблема широко відома, адже в темпераменті більшої частини населення домінує зелений колір. Саме ця причина слугує відповіді на те, чому ми не здатні приймати зміни з розпростертими обіймами. Все нове – зло, з яким потрібно боротися, дуже категорично. Найгірші зміни – ті, що потребують швидкої перебудови. Чим швидше, тим гірше. Отже, чим швидше змінюється суспільна парадигма, тим важче доводиться всім супротивникам нового. Підтвердження цьому з'являються регулярно. Жовті та червоні впроваджують нові порядки – Зелені та сині, а їх нагадує більшість, намагаються втриматися на цій хвилі. Напруга лише зростає. Висновок Якщо хочете, щоб зелені погодилися на зміни, запасіться терпінням. Ви маєте розкласти повний процес на деталі протягом кількох тижнів, акцентуючи увагу на необхідності та розкриваючи всі ризики. Важливо пояснити кожну деталь. При цьому потрібно усвідомлювати, що зелені не будуть робити ніяких заміток, а тому доведеться повторювати все знову і знову, доки інформація не буде засвоєна. Група має отримати можливість самостійно прийти до цього рішення, та це довгий і багатогранний процес. Паралельно ви самі повинні усвідомлювати, якою є ваша ціль, постійно нагадуючи, навіщо ви заварили все це. Наприклад, якщо ви червоні, ви кожного дня будете елементарно нав'язувати зеленим вашу думку силою – а мені навряд чи треба знову пояснювати, що в такій ситуації простіше припинити всю затію. Це зекономить і час, і нерви людей навколо. Хтось має взяти штурвал, якщо ми не потонемо. Відверто кажучи, ізольовані від усього зелені не виступають вродженими носіями лідерських якостей. Не в останню чергу це пов'язано з тим, що в багатьох випадках лідерство синонімічне до теми минулого розділу – зміни. Хоча й зовсім не означає, що у світі не існує хороших зелених директорів, їх навпаки чимало, однак трапляються вони все ж річ за інших. При цьому форма їхнього керівництва відрізнятиметься від аналогічної в червоних та шовтих. У принципі не брати на себе відповідальність зручно. Думаю, кожному властива певна лінь. Ви почуваєте себе пасажиром на курорті, якщо не зобов'язані думати або приймати рішення за інших. І таку позицію, звісно, залежно від обставин, Зелені возвели в ранг мистецтва. Вони стороняться будь-якої відповідальності, тому що А. Це може призвести до конфлікту, якщо хтось не погоджується з вами Б. Відповідальність тягне за собою додаткову роботу, що завжди неприємно Ці люди будуть ухилятися від відповідальності так довго, настільки це взагалі можливо Відповідальність на думку зелених тягар, що потребує сійкості духу та природженої активності та водночас вона свідчить про зрілість людини і починається з прийняття відповідальності за себе та своє життя. Зелені і навіть деякі інші кольори схильні до тенденції звинувачувати всіх і кожного, крім самого себе. Я знаю жінку, яка навіть мала відповідний список з іменами людей, яких вона могла звинувачувати, коли щось йшло не так. Вона звинувачувала уряд, опозицію, податкову, роботодавця, стан ринку, її освіту, її батьків, її чоловіка – та її дітей. Інколи навіть погода отримувала на горіхи від неї. Словом, вона звинувачувала всіх і кожного, за винятком себе. Що вона з цього отримувала, незрозуміло. По-перше, вона не брала відповідальності на себе, оскільки завжди знаходився інший фактор, на який можна було все скинути. По-друге, їй не доводиться вирішувати свої проблеми власноруч, не доводилося змінювати щось. Пам'ятаю, як я попросив її пояснити, чому склалося так, що в її листі не було її власне імені, однак я підозрюю, що вона не зрозуміла питання. З непохитною пасивністю Зелений може продемонструвати, як в кінцевому результаті саме ми зіштовхнемося з проблемами. Втім, якщо ніхто не візьметься за штурвал, ніякі у світі молитви не допоможуть. Зелені ж продовжуватимуть сидіти, очікуючи допомоги. Втім, Спаситель з'являється завжди, а тому вони, як би там не було, виживають. Висновок Якщо ви прагнете досягнути результату з великою групою зелених людей, ви маєте усвідомлювати, саме вам потрібно взяти керівництво в окремих ситуаціях вирішувати все самостійно. Від зелених, які займаються вирішенням певної задачі, користі стільки ж, скільки ж відручного гальмана каноє. Ці люди не почнуть роботу, доки ви не наставите їх на правильний шлях. Не розраховуйте на їхню дорослу самосвідомість. Звичайно, вони дорослі, та вся їхня дитячість проявляється – коли справа доходить саме до таких елементарних речей, як прийняття рішення. А все тому, що в минулому вони просто заріклися нічого не врішувати. Одним словом, комусь потрібно наставляти цих людей. Зрюбіть це і не відкладайте на потім, та водночас не забувайте про коректність. Ваша адаптація до синій моделі поведінки. Що сині очікують від вас? Як добре обдумати все двічі, ще на початку. Синій підготують себе дуже ретельно. Якщо ви плануєте зустрітися в певному місті в певний час, можете не хвилюватися. Він прийде. Синій опрацює весь матеріал. Він проаналізує найдрібніші нюанси в рамках устеленої теми. Буде готовий обговорити все, що завгодно. Крім того, він матиме запасний та альтернативний план. Він все обдумав. Ви теж повинні. Бути синім – це певною мірою, як приходити в військову службу. Виправдання не приймається. Якщо станеться якийсь прокол, ви повинні бути готові до цього. Якщо це буквальний прокол, у лівому колесі ви також зобов'язані мати план. Сині поставить цілий ряд критичних питань, якщо ви не скажете щось на кшталт «просто так склалося». Ваша репутація в його очах буде трохи заплімована. Висновок Переконайтеся, що добре підготувалися і виконали всю домашню роботу – Наприклад, коли синій клієнт або політтехнолог цікавляться чимось, готуйтеся дати конкретну відповідь. Майте на увазі, що ви не повинні переходити до чогось серйозного, якщо не знаєте відповіді. Ці люди очікують тільки найповніших коментарів. І найголовніше, якщо ви все ж не маєте відповіді, скажіть про це прямо. Скажіть, що ви не знаєте. Не намагайтеся викрутитися із ситуації. Коли синій зрозуміє, що ви намагаєтеся знайти відмовку, а він зрозуміє, ви потрапите в категоричну немилість. Звичайно, недобре повертатися до цього питання наступного разу, але це точно краще, ніж говорити неправду. Продавець автомобілів, якого я знаю, відзначає, що при зустрічі з синім клієнтом він вже розуміє, що клієнт обізнаний у конкретній моделі авто, краще за нього. Оскільки продавець тримає в голові 50 моделей одночасно. Синні клієнти не задають питань, щоб дізнатися щось нове. Вони просять підтвердити речі, які вони вже перевірили, Отож, подавцю навіть не потрібно прикидатися. Якщо він не знає відповіді, він говорить про це прямо, після чого її дізнається. І це єдиний спосіб завоювати довіру синього клієнта. Ми тут не для веселощів. Цей заголовок більш ніж повністю відображає установку синіх на ділові зв'язки. Дотримуйтеся справи та не відволікайтеся від завдань, які потрібно вирішити. Сині взагалі не зацікавлені ні у ваших персональних інтересах, ні у ваших думках про його автомобіль, будинок, хобі та інші речі, не пов'язані з роботою. Він тут виключно для того, щоб працювати. Крапка. Я пам'ятаю, як одного разу після п'ятої чи шостої зустрічі з менеджером із персоналу у відомій компанії, подумав, що знаю цю людину. Ми постійно тисли одне одному руки при зустрічі, і тепер він знав, яку каву я полюбляю. Під час сьомої зустрічі мені в голову прийшла думка – Поцікавитися, як він провів свої свята. Не розумію, що на мене не йшло. Його погляд зробився абсолютно порожнім, а очі почали бігати по всій кімнаті. Щоб перекрити щойно допущену помилку, я змахнув руками і сказав якусь нісенітницю. Про свою відпустку я також не розповів. Хоча приблизно за чотири зустрічі синій менеджер сам спокійно поділився своїми думками, запланованою на новий рік сімейною поїздкою в Таїланд. Його вчинок став откровенням для мене. Висновок Дотримуйтеся заданого робочого плану. Обов'язково використовуйте контрольний список, який вписуєте допущені помилки – все, що ви можете відмітити разом із синім. Якщо ви жовтий за темпераментом, відставте бік свою спонтанність. Якщо вже на те пішло, позбавтеся її, наскільки зможете. Змусьте себе займатися лише одною справою – Ще раз нагадайте собі, що сині рідко або взагалі ніколи не запитують про ваші справи і не проявляють зацікавленості до ваших персональних проблем. Також не порушуйте зону особистого простору синів. Все це описується одним словом – особисте. Це – особисте. Тримайтеся подалі. З часу він відкриється вам, якщо захоче. Справа не в його любові до вас. Сині елементарно ставлять ділові зв'язки на перше місце. Прийміть їхні позицію, і все буде добре. Обійдемося без власного бачення. Залишайтеся приземленими. Дякую. Ваші сині друзі ніколи не носять рожеві окуляри. Вони приземлені і використовують своє критичне мислення, щоб визначити раціональність чогось. Ці люди вважають себе реалістами, тоді як ви можете подумати, що сині нудні, підозрілі та цілковито песимістичні. Вони відштовхуються від реальності, а не від гіпотетичного та омріяного майбутнього. Я згадую ситуацію, яка сталася зі мною під час роботи в сфері банківської справи. Спортивна гра ось ось мала розпочатися, і я прагнув надихнути свою команду, проявити себе так добре, як ніколи раніше. Після мотивуючих слів я вигукнув, що в результаті саме ми будемо стояти там, на горі, дивячись звідти на переможених конкурентів. Ми всі ми на вершині гори, червоні, жовті та певної міри навіть зелені посміхалися. І тільки синій відповів. Зараз ми не можемо бачити нас самих на горі, до того ж, як ми піднялися на пік. Якщо план виглядає авантюрно, сині ніколи не повірять у його успішну реалізацію. При цьому всі намагання зіграти на почуттях синього – даремні. Ваші слова мають засновуватися на реальних перспективах. Висновок Обдумайте те, що збираєтеся сказати синьому, у чому прагнете переконати цю людину. Можливо, доведеться звернути увагу на свою мову – Забудьте про надихаючі промови, які схвалюються червоними та жовтими. Синім потрібні лише факти та ясність. Якщо маєте неперевірену пропозицію, постарайтеся визначити зрозумілі цілі. Не говоріть, що збираєтеся домінувати на ринку протягом трьох місяців. Не говоріть, що манчкіни здобудуть перемогу в дитячій лізі, незважаючи на всі програні цього сезону матчі. Ви лише виставите себе в поганому світлі. До речі, маючи жовті риси у своєму темпераменті – Обдумайте все двічі, двічі. Для вас сам факт розмови з синім вже є непосильним і складним. Врешті-решт будьте обережними з активною жестикуляцією. Деталі та факти – це єдине, на що можна розраховувати. Деталі важливі, якщо не неважливіші. Якщо справді прагнете встановити контакт з синіми, будьте максимально точними. Недбалість, а це саме собою розходиться з розумінням деталей, не котирується. Чимало продавців потрапляють в страшенно незручні ситуації через свою халатність, зокрема через незнання окремих нюансів. І пам'ятайте, йдеться не про те, чи важливий певний факт для прийняття рішення, чи ні. Наприклад, немає значення, коли була заснована ваша компанія. Синій клієнт просто захоче знати точну дату. Якщо вас запитають, скільки коштує окремий продукт, не відповідайте майже 10 доларів. Говоріть чітко – 9 доларів 75 центів. Сині зацікавлені у точній ціні, а не в тому, скільки він може зекономити. Ці люди вміють домовлятися, та вони хочуть знати конкретну ціну. Висновок. І хоча це здається виснажливим, все ж підготуйте себе. Якщо ж думаєте, що вже підготувалися належним чином, перевірте себе ще раз. Певніться, що вже маєте відповіді абсолютно на все, адже ця людина захоче отримати якомога більше даних для комфортного рішення – Сині завжди матимуть питання, бажаючи захопити найглибші інформаційні пласти. Тож надайте всі дані. Таким чином, ви втримуєте його спокій та задоволеність. Якість, перш за все. Якість фактор, яким керується сині. Все інше дрігорядне. Підхід синього практично завжди засновується на глибокому розумінні того, що все має бути ідеальним. Синє незадоволено, якщо йому не дозволяють виконувати його роботу якісно. При цьому не так важливо, яка якість продукту визначена попередньо. Йдеться про безперервне прагнення до ідеального вирішення. Подібний підхід, звичайно, займає багато часу, проте переваги очевидні. Якщо ви саме у початку вирішуєте завдання правильно, у майбутньому не потрібно буде переробляти його. Як не та останнє якраз дозволяє зекономити відповідний час. Оскільки синій не думає в рамках годин, днів чи навіть тижнів, скоріше у площині місяців та років, він не бачить проблем у настільки затратному підході до вирішення чогось. Синій прагне якості, а якість вимагає часу. Висновок: Вам необхідно уникати недбалості, тому що вона свіжить про низьку якість роботи. Будьте обережні у своїх висловлюваннях стосовно скурпульозності синіх. Краще залишайте коментарі на кшталт «ретельний контроль належним чином важливість якості». Нехай синій зрозуміє, що ви також направили свої зусилля на ретельність при виконанні роботи. Сказане вище означає, що перед кожною зустрічю з синім ви маєте готуватися дуже уважно. Він оцінюватиме з огляду на те, наскільки якісна ви подаєте матеріал. Не ваше почуття гумору, не коло ваших знайомих, не запрошення на обіди. Все це неважливо, якщо ви проявляєте недбалість. Підготувавшись до зустрічі, перевірте все ще раз. Якщо можливо, перевірте тричі, запросивши в когось іншого оцінити свіжим поглядом. Тільки після всіх етапів можна виходити на зв'язок зі своїм синім колегою. Ваша природна манера і що також потрібно зробити при зустрічі з синім. Погодитися на ініціативу синього те саме, що вести автомобіль на ручнику. Синій, будь він товаришем, другим чи партнером, просто обожній тримати руку на підтянутому ручнику. І ваша задача може полягати саме в тому, щоб опустити останній. Водночас перше, що ви робите, не тиснете наподаль газу, ви набираєте швидкість повільно, а нижче приведені деякі міркування з цього приводу. Як і всі, ми сині мають почуття і здатні цінувати людей навколо себе. Просто це виражається по-іншому. Сині не схильні до емоційних сплесків, а тому їхні враження будуть стриманими. Ніяких емоційних висловлювань чи характерної міміки, ніяких жестів. Інтерес до співрозмовника не позначений, а робоча повістка єдине, про що треба говорити. Звичайно, для ділового обговорення в аудиторській фірмі така позиція підходить. Однак кожного разу, коли учасникам розмови стають інші люди, особливо жовті чи зелені, відсторонені синього може дуже напружувати. Сині елементарно не розуміють, що інші люди прагнуть, і до приятельських стосунків теж. Вони не хочуть відчувати себе роботами. Висновок Поясніть синіму, що інші люди здатні виражати емоції. Наведіть йому приклад ситуації, коли критика та прискіпливість абсолютно не Наприклад, при огляді нового будинку сусіда. Поясніть, що не потрібно постійно поводити себе критично, оскільки люди можуть серйозно образитися, коли співрозмовник піддає критиці їхніх дітей, чоловіка, дім чи авто. Поговоріть також, що вибачення на кшталт «я всього лиш сказав, як є» категорично недостатньо. Синій не виказує істинного положення справ, він тільки висловлює свою думку. Запитайте, чи задумувався він, наскільки цінною є його критика. Подібна розмова з синім завдання неспростих, тому що ця людина вважатиме, що помиляєтеся саме ви. Синій має повне право критикувати та вказувати на помилки. Коли він бачить якийсь недолік, він не може його проігнорувати. Ваше ж завдання пояснити, що в такі моменти він стає просто нестерпним. Вивчайте, якомога глибше і ще трохи глибше. Виколонабучили, як синій розповідає про несподіваний епісод із свого життя. Припустимо, що він проколов колесо автомобіля на трасі. Синій почне свій опис з того, як його будильник фірми Sony задзвонив на хвилину раніше, тому що то був четвер, а по четвергам синій було ще горло трохи довше, використовуючи ополіскувач «Лестерин». «Лестерин» пройшов перевірку смаку в Consumer Reports, найбільшій компанії-дегустатор у світі. Зрозумілі переваги листерину були описані в додатку Consumer Reports, презентованому в березні минулого року. Сніданок отодень складався із зварених за 7 хвилин яєць та кави. Неспресо додали новий тип обсмажування, який він чомусь не оцінив. Здалося, що не менше 90% какао-бопів були ушкоджені, що змусили його задумуватися, як це впливає на каву. Потім він сходив за ранковою газетою The Times, маючи спеціальну пропозицію, яка полягає у 18% знижці протягом трьох місяців. Від поштового ящику він поговорив з сусідом, який також читає The Times про найкращий варіант догляду загаляваної у вересні. Виявляється, існує спеціальний сайт, на якому пропонують різні види осінніх добрив. Словом, дуже захоплююче. Обідній час закінчився до того, як він поїхав на автостраду. На цьому моменті ви вже щиро задумуєтеся, для чого ви тетили кілька хвилин свого життя на ці деталі. Справа в тому, що коли синій інтроверт починає говорити, він ніколи не зупиниться. Для нього важлива кожна деталь. А найгірше тут те, що він пам'ятає буквально все. Висновок. Ви вимушені втрутитися, і тут це навіть не обговорюється. У даному аспекті сині трохи схожі на жовтих. Наприклад, у розмові їх потрібно скеровувати на конкретну ціль. У чому полягає ціль? Яка суть? Що він дійсно хоче сказати? Саме тут маєте вступити ви. Ваш синій друг не настільки чутливий, як жовтий, а тому ви можете прямо сказати, що він занадто багатослівний. Звісно, синій може засмутитися через вашу нездатність оцінити всі захоплюючі деталі, однак його очарування буде пов'язане більшою мірою з тим, що ви, здається, просто не маєте достатньо таланту розслухати. Вашу дружбу під загрозу це не поставить. Ви легко можете пояснити синьому, що завжди існує межа в розмові, після якої нюанси виглядають просто недоречними. Навіть не потрібно знати точністю до чотирьох знаків після коми, наскільки наступного року підніметься відсоток орендної плати. У своєму прогнозі достатньо всього заокруглити цифру. Вважайте це досягненням певного компромісу, оскільки істина часто криється в деталях. Якщо ж ви розумієте, що розмова перейшла до непотрібної статистики, просто підтягніть ручник. Рим будувався не за один день. Всьому свій час. Поспіх тільки для недбалих людей. Ми можемо попросити синіх поспішити, однак наше прохання в їхній голові не затримається. Швидкість для них – не самоціль. Відомо також, що перебуваючи в стресовому стані, сині уповільнюють свій тем ще більше, оскільки немає часу на помилки. Краще бути обережними, щоб уникнути фатальних і енергозатратних помилок. Разом з тим швидкість іноді необхідна. Не в останню чергу через стрімкий розвиток суспільства, в якому ми живемо сьогодні. Поспішайте на роботу, поспішайте на роботі, поспішайте додому з роботи. Поспішайте в школі, в дитячому садку, за кермом у супермаркеті. Словом, всюди. Це вкрай важливо. Як завжди, я не закликаю ніяку з форм поведінки до подібної активності, яка може спричинити стресові захворювання. Просто іноді вам справді краще прискоритися, щоб не програти доленосну грум. Зовні синій виглядає абсолютно незворушним. Він працює в власному темпі, не задумуючись про людей навколо нього, які викладаються з вигоранням. Фактично, вони самі винні. Висновок Послідовно та розмірено поясніть синьому, що наступного тижня потрібно буде працювати у швидкому темпі. Роз'ясніть важливість цього. Вкажіть, що доведеться виконати завдання лише за 38 годин. Час має бути використаний раціонально. Зобразіть загальну картину, надавши синьому належні причини, чому він має піти проти своїх інстинктів. Це легко зробити, апелюючи до довгострокового плану. Графік потрібно враховувати, не підривати його та здати все до дедлайну. Якщо, наприклад, йдеться про ремонт вашого будинку, непогано було б домовитися про все заздалегідь. Якщо родичі повертаються за 4 тижні, вони мають повернутися саме тоді. Розрахуйте, скільки годин варто відвести на ремонт. Визначте, який ви діяльності стане пріоритетним. Перевірте, чи сині не випадають з їхнього графіку, тобто, чи просуваються вони вперед після вже зроблених завдань. Інакше все може зірватися. Оскільки вони відведуть 5 годин тільки на полірування дрібних деталей, це час, якого вони не мають. Звичайно, зовсім інша справа, якщо ви маєте купу часу. Якщо про це написано в книзі, тоді це правда. Хіба ми не можемо покластися на інтуїцію? Спробуйте сказати це синій людині і побачити, що станеться. Це як змусити в ерігантстві спостерігати завідлову морських котиків. Інтуїція – цілковита протилежність раціональної думки. ніщо не може бути більш чужим та неприйнятим для синього. Почекайте хвилинку. Чи означає це, що вони ніколи не повинні довіряти інтуїції? Навіть синій особистості мають те, що ми називаємо «хорошим шостим чуттям». Різниця полягає в тому, що вони не довіряють інтуїції. Звичайно, вона може помилятися – Крім того, неможливо довести все тільки через шосте чуття. Факти. Лише вони мають значення. Хоча їх може бути недостатньо, оскільки можуть бути інші, які цікаво як мінімум оцінити. Висновок. Скажіть своєму синьому другу, що в ситуації, коли факти відсутня, він повинен продовжувати рухатися вперед, він все ще може покластися на відчуття. Це можна застосовувати як на роботі, так і під час замовлення страви в ресторані, в якому ви не були раніше. Твердо та ясно доносіть до синього, що він буде змушений оформити замовлення, якщо не хоче залишитися голодним. що іноді краще приймати якісь рішення, ніж сидіти, склавши руки. Використовуючи відповідну термінологію, продемонструйте, що в ситуації вище, оскільки ми не маємо всіх фактів, логічно довіритися інтуїції. Поясніть, що він максимально наблизиться до найкращої якості, можливо, всього-навсього на 95,3%. Та все ж. Крім того, новий вибір дозволить винести йому цінний урок із ситуації загалом. Допоможіть синьому вирахувати ризики і продовжуйте рухатися далі. Рішення приймаються тут, оскільки на першому місці для синього стоїть спосіб вирішення, а не сам факт готового рішення, ви можете зіштовхнутися з певним застоєм у роботі. Після найретельнішого збору фактів та їхнього детального вивчення врешті-решт настає момент істини прийняття рішення. Тут існує ризик, що все зайде в глухий кут з одного боку, з іншого. Керівник проєкту, з яким я познайомився кілька років тому, хотів придбати новий автомобіль. Протягом 6 місяців він протестував 16 різних марок, понад 50 моделей у 50 різних комбінаціях: різні типи двигунів, кузову, трансмісії, салону, кольору. Він спробував все: салон з тканини проти шкіряного, пальне проти дизельного пального, автоматична коробка передач проти ручної. Він проводив власні розрахунки та витрати топливої амортизації та надав різні добиці відповідному продавцю авто для майбутньої оцінки. Після складного внутрішнього конфлікту він все ж придбав авто – Volvo U70, найпопулярніший автомобіль у Швеції, сріблястого кольору, тренду того часу. Відповідно до шведської преси того року, Volvo U70 став найбільш перевіреним автомобілем – ви ж можете подумати, що вже самих прес-релізів було достатньо для того, щоб зупинити свій вибір на даній моделі. «Чому ти це зробив?» – запитали всі. «А чому ні?» – відповів синій. І тут ви здатні допомогти. Скажіть синіму на головний пазл головоломки. Обережно та люб'язно спробуйте направити його у вірному напрямку. Висновок Зверніть увагу, коли процес вирішення чогось зупиниться. Наприклад, якщо в компанії відкрита вакансія, на неї можуть претендувати два рівноціносильних кандидати. На даному етапі все проходить вдало. Синій через електронну пошту розіслав кожному детальну інформацію та інформував про необхідні кроки. Та на листуванні процес зупинився. Для логічного завершення надайте людині, яка прийматиме рішення, необхідні дані, що допоможуть визначитися стосовно кожного з кандидатів. Підштовхуйте синього до ухвалення цього рішення. Нагадайте, що на горизонті вже видніється дедлайн. І що якість роботи буде нижчою, якщо він нічого не вирішить. Врешті-решт, поясніть, що вся інформація належним чином перевірена, а всі ризики усунені, незалежно від того, який з претендентів займає вакантну посаду. Заключний синопсис. Тепер ви маєте уявлення про те, як необхідно комунікувати з людьми різних кольорів. Щоб реалізувати свої задачі в розмові Крок перший Налаштуватися на настрій інших та адаптуватися до нього Так ви завоюєте довіру співрозмовника А він може розпізнати себе у вас Базове правило Почати спілкування з червоною людиною Самому обравши червону модель поведінки Жовтим – жовту З зеленим – зелену І нарешті синім – синю ви можете подумати, що все звучить просто. Та специфіка проявляється, якщо, наприклад, ви жовтий за темпераментом маєте налаштуватися на розмову з синім. Потрібно тренуватися саме для таких епізодів. Все залежить від кольору вашої природної поведінки, від стійкості вашої самосвідомості, а також від вашої готовності адаптуватися до різних комунікативних ситуацій у повсякденному житті. Врешті-решт ви завжди можете робити те, що зробив Андріано – Продовжувати бути самим собою. Наступний крок – відволікання співрозмовника від будь-яких сторонніх проблем. Як ви переконалися, самостійно кожен колір має свої очевидні недоліки. У цьому плані синій може допомогти жовтому стати більш конкретним. Тоді як жовтий здатний привести поведінку синього неформальність та спонтанність. Наступні слова можуть прозвучати як кліше, та це лише спосіб підвести підсумок. Спілкування є виключно командною роботою. Провідна частина стала вашим ключем до реалізації задуманого. Глава 13. Як донести справді погані новини, або коли доброзичлива критика залишається критикою. Завдання висловити свої думки. Кому подобаються погані новини? Вірно, нікому. Та все ж час від часу ми маємо доносити навіть негативні звістки. У сучасному світі може статися щось несподіване, а тому періодично доводиться повідомляти про щось негативне. Ймовірно, найкраще з цим справляються люди червоної моделі поведінки. Досить холоднокровно, червоний спочатку повідомляє, що вас ще не звільнили, а вже опісля пропонує випити кави з молоком. Хитрість? Зовсім ні. Він просто вирішив ще одне своє питання. Варто сказати, що існує різниця між поганими новинами – Одна справа – сказати, що ваша мати сьогодні померла, а інша – донести різку особисту критику. Перше складно зробити завжди, оскільки людина в принципі не здатна сприйняти таку звістку нормально. Одна різка критика може бути адаптована до співрозмовника. Вона може інтегруватися в розмову у відповідному місці, що зробить її сприйняття більш неформальним. Зворотний зв'язок у розмові – надзвичайно широке поле. Для багатьох він складає грандіозну проблему. Та й люди, з якими я зустрічаюся під час лідерських тренінгів, визначають, що саме ця область біхаверистики досить складна. Важко не тільки самому забезпечити зворотній зв'язок, важко також його сприйняти. Останній аспект особливо дивний, оскільки означає, що ви просто маєте сидіти і отримувати інформацію. Втім, кожен, хто виходив з кімнати після того, як вислухав певний коментар, знає, іноді навіть слова промовити не можеш. Якщо інформація представлена безтактно, вона спричинить виключно хвилювання. До того ж часом особисто вони налаштовані на розмову. Багато керівників, з якими я працював у подібних ситуаціях, вирішують ігнорувати сказане іншою людиною. Ми не знаємо, як потрібно відповідати на позитив чи негатив, а тому елементарно пропускаємо розмову повзвуха. Навряд чи мені потрібно говорити, що це не вирішення проблеми. Недостатньо просто виконувати свою роботу. Багато років тому я працював з колегою Міка, який протягом тривалого часу виділявся відмінним рівнем ефективності роботи. З усіх нас він був єдиним, хто виконував усі бюджетні цілі. Він вигравав кожну справу і високо цінувався клієнтами. Цукерки та вино постійно перебували в офіс з різних регіонів. Як ви будете обходитися з таким працівником? Ви будете робити все, що він залишився, сказано, зроблено. Будучи його керівником, я хотів висловити Міка свою вдячність. Також підготувавшись, я зателефонував його дружині. У п'ятницю після обіду я зібрав колектив у конференц-залі. На очах інших працівників я попросив Міка піднятися, після чого від імені групи висловив йому подяку, сказавши, зокрема, що всі раді працювати в команді з такою людиною, як він. Я порадив йому взяти вихідний, сходити з дружиною в кіно та ресторан. При цьому всі витрати я беру на себе. Я дав йому 500 крон – 55 доларів. Ви розумієте, які ціни були кілька років тому. І два квитки в кіно. З няною вже домовилися, тому ви спокійно можете йти. Ми радісно поаплодували, і зібрання перетворилося на вечірку поцілунків та обім. Міка не промовив ні слова. Лише потім він відвів мене в бік, де розніс мій вчинок так, як ніхто в моєму житті. Як я міг так чинити з ним?» викликати на очах у 27 чоловік, коли вони просто стояли і дивилися на нього. Це жахливо. Він просто виконував свої обов'язки. Слово Міка змусив мене пообіцяти більше ніколи не робити нічого подібного. Він ображався на мене впродовж всього тижня. За темпераментом Міке, належав до зелених. Чи дається вам якісь підказки? Простійкий імунітет до зворотного зв'язку Представляючи зворотний зв'язок у розмові, можна допустити чимало помилок. І зараз я збираюся навести кілька рекомендацій, які ви можете врахувати, щоб не допустити суперечливої реакції. Найсмішніше, що вони працюють однаково добре, незалежно від того, говоримо ми про позитивний відгук чи про негативний. Деякі люди нечутливі до першого, а деякі